Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 23. Інспектор Дрейтон важко піднявся з крісла, в якому він сидів у приймальні Шарпа. «Я радий, що ви нарешті з'явилися, докторе Шарп», – сказав він. «Тут дещо трапилося». І раптом примов на півслові, побачивши Максвелла. «І ви тут», – він повернувся до нього. «Радий вас бачити». Ви змусили нас розпочати нелегке розслідування. Максвелл скривився. Я не впевнений, інспектори, що можу відповісти взаємністю на вашу радість. Якщо був хтось, без кого він міг би зараз спокійно прожити, подумав Максвелл, то це був інспектор Дрейтон. А хто ви, власне, такий? Різко запитав Шарп. І за яким правом вторглась у мій кабінет? Я інспектор Дрейтон із Служби безпеки. У мене нещодавно була коротка розмова з професором Максвеллом стосовно його повернення на землю. Але побоююся деякі питання все ще лишилися нез'ясованими. у такому разі, — сказав Шарп, — додержуйтеся черги. У мене розмова із доктором Максулом, і гадаю, вона важливіша від вашої. Не мене не зрозуміли, — почав пояснювати Дрейтон. — Я прийшов сюди не задля розмови з вашим другом. Його поява тут — це лише приємна несподіванка для мене. Тут доволі випадково виникла певна проблема, в якій, на мою думку, ви могли б нам прислужитися. Так от, я чув, що професор Максвелл був гостем на недавній імпрезі Ненсі Клейтон, тому я завітав до неї. «Чоловіче, ближче до справи!» – перервав його Шарп. «До чого тут Ненсі Клейтон?» «Я не знаю, Гарлоу», – сказала Ненсі Клейтон, несподівано з'явившись у дверях приймальні. «Я ніколи не гадала, що буду втягнута у якийсь скандал. Я завжди намагалася лише розважатися зі своїми друзями, і мені би навіть на думку не спало, що із цього може виникнути щось зле. Ненсі, будь ласка промовив Шарп. Поясни мені спершу, що діється. Чому ти тут? І чому тут інспектор Дрейтон? І це Ламберт, пояснила Ненсі. Ти про чоловіка, котрий намалював картини, що ти їх придбала? У мене їх три, з гордістю сказала Ненсі. Але ж Ламберт помер понад 500 років тому. Я теж так вважала, сказала Ненсі. Але він з'явився сьогодні, сказав, що загубився. З кабінету делікатно відсунувши Ненсі вбік, вийшов високий міцної статури чоловік і з рудуватим волоссям і обличчям, пораним глибокими зморшками. Здається, мені, джентльмени, – сказав він, що розмова ведеться довкола моєї особи. Ви не будете заперечувати, якщо я виступатиму від свого імені. Слова він промовляв із дивним акцентом, але весь аж світився такою добросердністю, що цим одразу прихилив до себе. А ви, Альберт Ламберт? запитав Максел. Так і є, підтвердив Ламберт. Сподіваюся, що я вам не дуже завадив. Але маю проблему. А ви гадаєте, що у нас їх нема? запитав Шарп. Ні, я так не гадаю, мовив Ламберт. Напевно, в кожного тут є певні проблеми. А коли в когось вони є, це вирішується завдяки простому питанню, яким чином знайти вихід із ситуації. Містере, я в такій самій ситуації, зізнався Шарп, і я, як і ви, так само шукаю відповіді на те запитання. А ви не вважаєте, що Ламберт має рацію? поцікавився Максвел у Шарпа. Він прийшов саме у те місце де його проблема може бути вирішена. «Якби я був на вашому місці, молодий чоловіче», – сказав Дрейтон, – то не почувався б таким упевненим. «Минулого разу виводили мене за носа, але тепер вам таке не вдасться. Є багато речей?» «Інспекторе, ви не могли б цю справу не встрявати?» – перервав Шарп. «Тут і без вас хочу зашморхлізь. Артефакт зник, музей розгромлений, а Шекспір пропав». Але єдине, чого я хочу», – озвався Ламберт, – «то це повернутися додому. Назад». У 2023 «Так, заждіть хвилинку», – скомандував Шарп. «Зараз не ваша черга». «Я не...» «Гарлоу», – перебив Максвелл. «Я ж тобі все пояснював. Буквально сьогодні ввечері. І я ще запитав тебе про Сімонсона. Ти повинен пам'ятати». «Сімонсон? Так, тепер я пам'ятаю». Шарп глянув на Ламберта. «І ви той художник, котрий на своїй картині зобразив артефакт». «Артефакт?» «Великий блок з чорного каменю на вершині гори». Ламберт похитав головою. «Ні, я цього не малював. Хоча, мабуть, ще намалюю. Вірніше, мушу намалювати. Міс Клейтон мені її показала, і це, безперечно, полотно, автором якого міг бути я. І маю сказати, що на загал це цікава картина. «То ви бачили артефакт у юрському періоді?» «Юрському? Дві сотні мільйонів років тому?» Ламберт виглядав здивовано. «То це було настільки давно?» «Я здогадувався, що доволі давно, поза як там були динозаври, але...» «Але ви мали це знати! Ви ж подорожували в часі. Проблема в тому, пояснив Ламберт, що у мене не все гаразд із відліком часу. По суті, мені ніколи не вдавалося потрапити у бажаний час. Шарп здійняв угору руки і обхопив ними голову, а через якийсь час опустив їх і запропонував: "Давайте ще раз спробуємо потихеньку розібратися. Крок за кроком. Спочатку один крок, тоді другий, аж поки всього не з'ясуємо". "Я вже пояснював", промовив Ламберт, "що прагну тільки одного" найелементарнішого – повернутися додому. «Де ваша машина часу?» – запитав Шарп. «Де ви її залишили? Ми могли б на неї глянути?» «Я ніде її не залишав, бо це просто фізично неможливо. Вона всюди зі мною, вона у моїй голові». «У вашій голові?» – закричав Шарп. «Машина часу в голові? Але це неможливо!» Максвелл усміхнувся до Шарпа. «Коли ми розмовляли ввечері, ти сказав, що Сімонсон, по суті, не залишив після себе жодної інформації про машину часу. Тепер виявляється. Говорив, і я не відмовляюся від своїх слів, погодився Шарп. Але хто при доброму розумі міг б помислити, що машину часу можна інсталювати у мозок мандрівника? Ця машина мала би бути сконструйована на цілковито нових принципах, які ми взагалі не брали ніколи до уваги. Він повернувся до Ламберта. А ви хоч розумієте, як вона працює? Ні, на йоту, відповів Ламберт. Можу лише сказати, що коли цю машину. Вживили мені в голову, і запевняю вас, що це була дуже серйозна хірургічна операція. Я зміг подорожувати в часі. Мені треба лише подумати, куди я хочу потрапити, використовуючи при цьому доволі просту систему координат. І я вже там. Але щось пішло не так. Про що б я не подумав, я стрибаю то туди, то сюди, наче йойо, -йо, з одного часу в інший, але тільки не в той, про який подумав. У цьому є свої плюси, задумливо зауважив Шарп, звертаючись радше до себе, ніж до всіх решта. Можливість автономних дій і невеликий об'єм значно менший від тих механізмів, які використовуємо ми. Вона мусить такою бути, щоб вміститися в місках. І... і все ж таки, Ламберте, що вам про неї відомо? Я вже казав вам, нічогісенько, сказав Ламберт. Якщо чесно, мене їй не цікавило, як вона працює, бо Сімонсон, мій приятель. Але чому сюди? Як ви опинилися поміж нас у цьому конкретному часі і місці? Випадковість не більше. І коли я сюди прибув то зрозумів, що це найцивілізованіше з-поміж усіх тих місць, де я встиг побувати. Тому взявся розпитувати людей, щоб зорієнтуватися. Найімовірніше, що я ніколи не потрапляв у настільки віддалене майбутнє. Поза як перше, про що я дізнався, що ви вже почали подорожувати у часі, і що у вас навіть існує інститут часу. Потім я дізнався, що у міс Клейтон є моя картина. Той помислив собі, якщо в неї є моя картина, то вона може поставитися до мене доброзичливо. Отож я вирішив знайти її. Усе це робилося з надією, що я зможу вийти на контакт з людьми, котрі могли би допомогти, відправивши мене додому. Власне, у цей час до міс Клейтон і з'явився, інспектор Дрейтон. Перш ніж ми перейдемо до інших запитань, містер Ламберт, долучилася до розмови Ненсі, я би хотіла про щось іще вас питати. Чому ви, перебуваючи у далекому минулому, у юрському періоді, як, здається, означив його Гарлоу, захотіли намалювати цю картину? Ви забули? відповів Ламберт, що я її ще не намалював. У мене є ескізи, і якось я сподіваюся... А чому би вам тоді, ну, коли ви почнете малювати свою картину, не додати туди динозаврів? У ній нема динозаврів, а ви щойно зізналися, що перебували у далекому минулому, поза як бачили там динозаврів. Я не намалював на картині динозаврів, пояснив Ламберт, з дуже простої причини. Там не було динозаврів. Але ж ви сказали, ви повинні зрозуміти... Терпляче пояснив Ламберт, що я малюю тільки те, що бачу. Я ніколи нічого не вигадую. Я ніколи нічого не додаю. А динозаврів не було тому, що ці створіння, які присутні на картині, їх усіх розігнали. Тому я не намалював ні динозаврів, ні тих інших створінь. І інших? – здивувався Максвелл. Про що ви зараз говорите? Які ще інші? Ну, всілякі, сказав Ламберт. Та хоч би ті з колесами. І поглянув на їхні приголомшені обличчя. «Я сказав щось не те?» – запитав він. «Ні-ні», – солодкавим голосом заспокоїла Керол. «Продовжуйте, містере Ламберт, і розкажіть нам про цих на колесах усе, що знаєте». «Ви, напевно, мені не повірите», – почав Ламберт. «Проте я і сам не знаю, що воно таке. Раби – можливо. Робоча худоба, носильники, кріпаки – все можливо. Безсумнівно, вони були якоюсь формою життя, але не однорідною, та ще й на колесах замість сніг». Загалом являли собою щось схоже на спільноту комах, някуто обджіл чи мурах, одним словом, соціальні комахи. Звичайно, я навіть не сподіваюся, що ви повірите хоч одному моєму слову, але клянуся, десь звіддалеки долинув дедалі гучніший шум, басовитий, булькотливий звук, що все ближче і ближчав. Вони завмерли, прислухаючись, аж поки не зрозуміли, що по коридору котяться колеса. і з кожною секундою звук усе наростав, аж поки не пролунав біля самих дверей, так стих на повороті, і через мить у дверях з'явився колишар. «Це один із них!» – вигукнув Ламберт. «Що він тут робить?» «Містер Мармадюк, радий вас знову бачити», – сказав Максвелл. «Ні, не містер Мармадюк», – відповів колишар. «Так званого містера Мармадюка ви більше не побачите. Він у величезній нелазці. Він непрощенно помилився». Сильвестер стрибнув уперед, але обчасно схопив його рукою за загривок і попри котяче пручання не відпускав. «Був контракт», – сказав колищар, – «підписаний гуманоїдом, ім'я якого Гарлоу Шарп». «Хто із вас Гарлоу Шарп?» «Я той, хто вам потрібен», – відізвався Шарп. «У такому разі маю до вас запитання, що ви збираєтеся робити відносно виконання контракту?» «Я не можу нічого зробити», – пояснив Шарп. «Артефакт зник, і його жодним чином неможливо доправити. Заплачена вами сума, звісно ж, буде найближчим часом повернута». «Цього містере Шарп буде недостатньо», – сказав колищар. Це жодним чином не покриє наших збитків. Ми порушимо судову справу проти вас, містере, задіявши все, що можна. Ми використаємо усі способи, щоб розгорити вас і. Ах ти ж жалюгідний недолюдку. закричав Шарп. Не для тебе наші закони. Галактичне право не стосується таких почвар, як ви. Якщо ти гадаєш, що можна прийти сюди і погрожувати мені. Несподівано у дверях нізвідки постав дух. Дуже вчасно. ривнув об. Де тебе чорти носили всю ніч? «Що ти зробив із Шекспіром?» «Барт у безпеці», – відповів дух. «Але є інші новини». Рука в його плаща піднявся і вказав на колишара. «Ціла купа таких, як у цей, бешкетує у резервації гоблінів, намагаючись упіймати дракона». Тобто тут із самого початку йшлося про дракона, дещо логічно подумав Максвелл. «Чи знали колишарі, що артефакт є зачарованим драконом?» І Він сам собі відповів. «Звичайно, знали. Поза це вони чи їхні предки?» виконували найважчу працю в юрський період, на Землі в юрський період, а в інші часи на інших планетах, рабами, робочою худобою, насильниками, кліпаками, так назвав їх Ламберт. Чи були вони колись повноправними членами цієї спільноти древніх рас? Чи може тільки прирученими тваринами за допомогою генної інженерії, пристосованими для виконання різних робіт? І ось тепер ці колишні раби, створивши власну імперію, потягнулися за чимось, що, як вони вважають, є їхнім законним спадком. Їхнім, оскільки не більше у Всесвіті, хіба, крім що якоїсь неблизької зверотнілої глушини, нема навіть сліду від того величного колонізаційного проєкту, що ним марила кришталева планета. І цілком можливо, подумав Максвелл, що цей спадок і мав би дістатися їм. Бо це завдяки їхній праці втілювався проект, І чи не намагався перед смертю Банші підштовхнути почуттям вікової провини, якось спокутувати, Її, коли обманув кришталеву планету, щоб допомогти колишнім рабам. Чи, можливо, він хотів, щоб спадок дістався не комусь сторонньому, а створінням, які зіграли свою роль, якою би чилядникуватою і мізерною вона не була, у тому величному проєкті, що врешті-решт зазнав краху? Це означає, – Шарп вивищив голос на колишчара, – що в той самий час, коли ти стояв тут і погрожував мені, твої бандити… – Він діє відразу на всіх фронтах, – зауважив оп. Дракон полетів додому, сказав дух, до того єдиного рідного місця, яке він міг упізнати на цій планеті. Туди, де живе маленький народець, бо сподівався знову побачити своїх кревних, що ширяють у яскравому місячному сяйві над річковою долиною. Аж нараз на нього згори напали колищарі, намагаючись притиснути до землі, де вони могли би за виграшки його полонити. Дракон звитяжно став із ними до бою, але. Коли шерини не вміють літати, запротестував Шарп. А ще ти кажеш, що їх було багато, принаймні таке можна висновити з твоїх слів. Але це неможливо. Містер Мармадюк був єдиним. Цілком можливо, відповів дух. От вважали, що вони не літають, а насправді вони літають. А щодо їхньої кількості, то я сам спантеличений. Може, вони прибули недавно через передавальні станції. Ну, цьому можна дати раду, запевнив Макс. Досить передати інформацію центральному транспорту і тоді. Шар похитав головою. Ні, ми не можемо цього зробити. Транспортники міжгалактична організація, а не тільки земна. Ми не маємо права. Містере Мармадюк, чи як вас там? якомога офіційнішим тоном звернувся інспектор Дрейтон. Вважаю, що мені слід вас арештувати. Закінчуйте балаканину, втрутився дух. Маленький народець потребує допомоги. Максел обіроч хопив крісло, що стояло поряд, і підняв його вгору. Годі вже дурня клеїти, заявив він і, замахнувшись крістом, звернувся до колищара. Час почати говорити, друже, бо інакше розтрощу на шматки. Із корпуса колищара несподівано висунулися якісь рурки, після чого почулося характерне шипіння. Нестерпний сморід вдарив обличчя людей, так, наче хтось, переповнений люттю, гатив кулаком у животи, змушуючи людей скручуватися у три погибелі і хапатися за горла, стримуючи блювоту. Неспроможний контролювати власне тіло, яке, здавалося, задерев'яніло від жахливого смороду, що його випускав колищар, Максвел відчув, що падає на підлогу. Він перекочувався з боку на бік, а його руки мимоволі потягнулися до горла і вхопилися за нього, так наче хотіли розширити його, щоб допустити в легені більше повітря. Хоча здавалося, що довкола, крім смороду колищара, ніякого повітря і близько нема. Десь угорі пролунав несамовитий вереск. І коли він перевернувся, аби глянути, що трапилося, то побачив Сильвестра, який зависнув над підлогою. Його передні лапи обхопили верхню частину тіла колищара, а задні рвали кігтями обвислу прозору трубу, в якій комашилася якась відворотна маса. Колеса колищара шалено крутилися, але щось із ними було не так, оскільки одне колесо крутилося в одному напрямку, а інше в протилежному, через що колищар кружляв у карколовному танці в той час як Сильвестр несамовито шматував його. Усе це виглядало так, подумав Максвелл, ніби якась божевільна пара рухається у швидкому і недоладному вальсі. Чиясь рука вхопила його за лікоть і безцеремонно поволокла по підлозі. Його тіло вдарилося об поріг, але сморду наче не поменшало, і він міг тепер врешті вдихнути в трохи повітря. Максвелл перекотився на живіт, став на а тоді заледве звівся на ноги. Потім протер кулаками мокрі від сліз очі. Повітря все ще повнилося смородом, але дихалося вже стерпно. Шарп сидів, зіпершись об стіну, дихав він судомно і весь час стер очі. Керл лежала на підлозі, Обзігнувшись, намагався витягнути Ненсі із переповненої смородом кімнати. Звідки й досі долинали відголоски запеклої борні Шаблезубого. Максл непевним кроком дочовгав до Керл, нахилився, підняв її з підлоги і закинувши наче мішок на плече, то ж углиб у глиб коридору. Десь через тридцять кроків він зупинився і озирнувся, уздрів колишера, який саме вихопився із дверей. Він нарешті звільнився від Сильвестра, і тепер обидва його колеса крутилися в одному напрямку. Він нісся по коридору наче на осліп, роблячи якісь безумні викрутаси, вдаряючись час від часу об стіни і накульгуючи, якщо про створіння на колесах можна так висловитися. З дірки у його животі випадало, розсипаючись по підлозі, Якесь дрібне, білясте непотребство. Майже на півдорозі до Максвіла колишар нарешті впав, оскільки одне з його коліс здарилося об стіну і загнулося всередину. Повільно, із якоюсь навіть дивною на свій лад гідністю, колишар перевернувся колесами до гори і з його розірваного живота висипалася на підлогу доволі таки величенька купа комашні. Сильвестер скрадався по коридору. Притискаючи следований до самої підлоги, і, зацікавлено витягнувши вперед морду, він обережними повільними кроками підбирався до своєї жертви. За опом із Сильвестром потягнулися всі інші. «Тепер можете опустити мене вниз», – озвалася Керол. Максвел обережно сунув її з плеча і поставив на ноги. Вона зіперлась об стіну. «Ніхто і ніколи ще не переносив мене таким вульгарним способом», – заявила вона. «У вас нема навіть проблиску лицарства. Цурпелити дівчину, як якийсь непотріб». Здається, я зробив помилку. Відповів Максвелл. «Мені треба було залишити вас там, розпластеною на підлозі». Сильвестер тим часом уже зупинився і, витягнувши шию, обнюхував колишара. Його морду викривила гримаса огиди і здивування. Колишар не подавав ознак життя. Задоволений Сильвестер відступив назад, присів на задні лапи і почав умиватися. На підлозі біля лежачого колишара вирушилася купа комашнів. Кілька особин почали від купи повсти на всі біч. Шар пройшов біля колищара. «Ходімо», – сказав він. «Треба забиратися звідси». У коридорі все ще було важко дихати від смороду. «Але що це все означає?» – лементувала Ненсі. «Чому містер Мармадюк?» Лише ж смердючих комах і більше нічого», – сказав об. «Ви таке можете собі уявити? Галактична раса смердючої комашні. І ми їх страхалися». Інспектор Дрейтон значливо вийшов наперед. Боюся, вам всім доведеться піти зі мною», – сказав він. Мені знадобляться ваше свідчення». «Свідчення», – визвірився Шарп. «Ви, напевно, з глузду з'їхали. Які зараз можуть бути свідчення, коли дракон на волі?» «Але вбито чужопланетянина», – запротестував Дрейтон. «І не звичайного чужопланетянина, а представника потенційно ворожої до нас раси. Це може спричинити серйозні наслідки». «А ви просто запишіть», – порадив Оп, – що він був убитий диким звіром. «Опе», – вивищила голос Керол. «Як ти міг таке сказати? Сильвестер не дикий, а лагідний киця, і він не звір. Максвел роззирнувся довкола. Де подівся дух? запитав він. Він утік, відповів об, як завжди, коли починаються проблеми. Страхополох він і ніщо інше. Але ж він сказав Ото ж бо. підсумував об, а ми тут гайнуємо час. Отуло потрібна наша допомога.